Аудіокниги українською від студії Калідор Рей Дуглас Бредбері Про блукання вічні та про землю Сімдесят років поспіль Генрі Уільям Філд писав оповідання, яких ніхто ніколи не друкував І от одного разу, пів на дванадцяту ночі, він підвівся і спалив десять мільйонів слів Усі рукописи відніс до склепу свого понурого старого особняка у бойлерну і жбурнув їх у піч От і все, промовив він, розмірковуючи про свою марну працю та понівечене життя, повернувся до спальні напханою всіляким антикваріатом і ліг. Дарма, я намагався змалювати наш божевільний світ, і це моя помилка, 2257 рік ракети. Атомні дива – мандри до невідомих планет і подвійних сонць. Та кожному ж це до снаги. Багато хто брався, і жоден сучасний автор не зміг. «Космос надто безмежний», – думав він. «Міжзоряні кораблі надто швидкісні, відкриття атомної науки надто несподівані. Однак інші...» Хоч як так, а все ж друкувалися, а я, багатий нероба, просто змарнував все життя. Протягом години його гризли ці думки, а тоді він подався крізь нічни кімнати до бібліотеки і засвітив ліхтар серед книжок, яких ось уже півстоліття не торкався ніхто. Він вибрав навмання одну Випущена вона 300 років тому Сторінки були ветхі й пожовклі Але він вчепився в неї і жадібно читав аж до світанку О 9-й Генрі Уільям Філд вибіг з бібліотеки Зібрав прислугу, скликав по телевізору юристів, друзів, вчених, письменників «Приїздіть негайно!» – кричав він. Не минуло й години, а в нього вже зібралися чоловік-дванадцять. Генрі Уільям Філд чекав у кабінеті. Скуйовджений, неголений, незвичайно схвильований, сповнений якоїсь гарячкової веселості. У висхлих руках він стискав грубезний том, а у відповідь на вітання лишень сміявся. Дивіться! Нарешті проказав він «Ось! Ось книжка!» Її написав Велет. Велет, що народився в Ешвілі, штат Північна Кароліна 1900 року. Він давно вже обернувся на порох, а колись видав чотири величезних романи. Він був наче ураган. Він здиблював гори і всотував у себе вітри. 15 вересня – 1938 року він помер у Балтіморі в лікарні Джона Гопкінса від стародавньої страшної тоді хвороби пневмонії. А після нього лишилася валіза, напхом напхана паперами, списаними олівцем. Присутні подивилися на книжку Озирнися на дім Янголе. Старий Філд поклав на стіл ще три книги. Про час і про річку, Павутиння і бескет, Тобі вже не повернутися додому. Їх написав Томас Волф, Промовив він. Триста років лежить він у землі Північної Кароліни. Та невже ви запросили нас лише для того, аби «Показати книги якогось мерця?» – здивувалися друзі. «Ні!» – я скликав вас, бо зрозумів, нам потрібний саме Том Волф. Це людина, створена для того, аби писати про велике. Про час і простір. Про галактики і космічну війну. Про метеори і планети. Він любив... І змальовував усе величне і грізне Тільки народився зарано Йому потрібний був матеріал справді грандіозний А на землі він нічого подібного не знайшов Йому б народитися не сто тисяч днів назад, а сьогодні «М? А вилибонь трохи запізнилися Зауважив професор Болтом Е ні, відрубав старий я не дозволю дійсності обікрасти мене Ви, професоре, досліджуєте подорожування у часі Сподіваюся, що вже цього місяця ви доробите свою машину Ось вам чек Сумму напишіть самі Коли ще будуть потрібні гроші, скажіть Адже ви подорожували вже у минуле, так? Так, на кілька років але ж не на століття, а ми доможемося століть. І ви, ви всі, він окинув присутніх шаленим, палаючим поглядом. Ви всі допомагатимете Болтонові. Мені потрібен Томас Вулф!» Всі вклякли від подиву. Еге ж, підтвердив старий. Отаке От я надумав. «Ви представите мені Вулфа? Ми разом здійснимо велике завдання – політ Землі до Марса. Він буде змальований так, як це може лише Томас Вулф!» Усі пішли. Філд залишився на самоті з книгами. Він гортав хрумкі сторінки і, хитаючи головою, бурмотів сам до себе. А вже ж, а вже ж! Том! От хто нам потрібен! Саме він підходящий хлопець для цього діла! Повільно сотався місяць. Дні ніяк не хотіли розставатися з календарем. Нескінченно тяглися тижні, і Генрі Уільям Філд ладен був завити звідчаю. Одного разу Наприкінці місяця він прокинувся опівночі тому, що заторохтів телефон. Філд простяг руку у пітьмі. Слухаю. Це професор Болтон. Так, професоре. Я залишаю вас через годину. Залишаєте? Як це? Ви що кидаєте роботу? Це неможливо. Перепрошую, пане Філд. Залишаю, значить, залишаю. То ви насправді вирушаєте через годину? В 1938 у 15 вересня? Так. Ви ви точно записали дату. А раптом ви з'явитесь, коли він уже помре? Зважайте, аби не запізнитися. Спробуйте дістатися туди трохи раніше. Скажімо, за годину до його смерті. Добре. Я так хвилююся. Я ледь тримаю слухавку. Хай вам щастить Болтеве. Дякую, сер. До побачення. У слухавці клацнуло. Генрі Уільям Філд не спав. Ніч відлічувала хвилини. Він думав про Тома Вулфа, наче про давно втраченого брата, якого треба підняти живого з-під холодного надгробка, повернути йому плоть, кров, горіння і слово. І він щоразу здригався, думаючи про Боултона, якого вітер часу несе назад до інших календарів, до інших облич. Томе, думав він, у напівсні з безсилою ніжністю немов батько, що кличе улюбленого, давно втраченого сина. Томе, де ти зараз? Приходь, ми тобі допоможемо. Ти обов'язково мусиш прийти, ти нам вкрай потрібен. Мені це не до снаги, Томе, та й жодному з нас нинішніх це не до снаги. Коли я вже сам не можу дати цьому раду, то хоч допоможу тобі. У нас ти зможеш жартома гратися ракетами. Томе, ось тобі зірки, пригорщі, кольорових скляночок. Бери що тобі до вподоби. У нас є все. Тобі сподобається наше горіння. Сподобаються наші мандри. Вони створені для тебе. Ми нинішні, жалюгідні графомани. «Томе, я читав усіх, і жодного не порівняти з тобою. Я осилив цілу купу їх творів, Томе, і ніде, ні на мить не відчув простору. Для цього нам потрібен ти. То дай старому те, чого він прагнув все життя, адже Бог свідок. І я завжди сподівався, що чи я сам, чи хтось інший – напише нарешті велику книгу про зірки. Та марно сподівався. Хоч би який ти був сьогоднішньої ночі, Томе, покажи, на що ти здатний. Ти збирався створити цю книгу. Критики кажуть, ця чудова книга вже склалася в твоїй голові, та нараз твоє життя обірвалося. І тепер, коли ти маєш нагоду, Томе, «Невже не скористаєшся нею? Адже ти послухаєш. Ти прийдеш до нас сьогодні вночі. Будеш тут вранці, коли я прокинусь. Чи не так, Томе?» Філд склепив повіки. Замовк його язик, що гарячково повторював те саме прохання. Заснули в уста. Годинник пробив чотири рази. Філд прокинувся погожого спокійного ранку і відчув, як у грудях зринає хвиля бентеги. Він боявся навіть змигнути. Раптом те, що чекає його десь у домі, кинеться на грюкне дверима і щезне назавжди. Він притис руки до худих, старечих грудей. Вдалені кроки. Одні за одними. Відчинялися і причинялися двері До спальні увійшли двоє Філд чув їх подих Він уже розрізняв їх ходу В одного дрібненькі й акуратні кроки Ніби у паука, це Болтон Хода другого Промовляє про чоловіка високого, статурного, дебелого Том? Вигукнув старий. Він ще не розплющував очей. Так, почув він нарешті. Ледве Філд побачив Тома Волфа, як образ, створений його уявою, тріснув, наче замалий одяг на великий для свого віку дитині. «Дай, но ну, я погляну на тебе, Томе Волф!» повторював старий, Незграбно вилізаючи з ліжка, Його трусило. Та підніміть же штори, Дайте на нього подивитися. Томе Вулф, Невже це ти? Величезний, Товстий Том Вулф Поглянув на нього згори, Розщепіривши великі руки, Аби не втратити рівноваги У цьому незнайомому світі. Він дивився на старого, а в уста його тремтіли. «Ти... ти справді такий, як тебе описували, Томе! Хіба що більший!» Томас Вулф засміявся Зареготав на все горло Подумав Лебонь, що з'їхав з глузду, чи бачить якийсь дурнуватий сон Ступнув до старого, торкнувся до нього Озирнувся на професора Болтона, тоді обмацав свої плечі ноги, обережно покашляв і приклав долоню до чола. Жару вже немає, мовив він. Я здоровий? Звісно, здоровий, Томе. Ха! Оце так нічка, — проказав Том Волк. Важкувато мені довелося. Мабуть, жодному недужому у світі не було так погано Аж раптом чую, пливу Ну і подумав, кінець, умираю Підходить до мене чоловік, я подумав, посланець божий Взяв мене за руки, але чую, електрикою пахне Зійнявся кудись вгору, бачу, мідне місто Ну, думаю, приїхав Ось воно, царство небесне, а ось і брама. Закляк я, з голови до п'ят, наче мене в сніг кинули. Сміх розбирає, треба мені щось робити, бо я вже подумав був, що з глузду зсунувся. Ви ж не Господь Бог, а? Ну, з вигляду, хе -хе, щось не те. Старий і собі засміявся. Та ні, Томе, я не Бог. Я лишень прикидаюсь. Я Філд. Він знову зареготав. Ха-ха-ха, подумати тільки. Я кажу так, ніби він має знати, хто такий Філд. Е, Томе, я Філд, фінансовий туз. Кланяйся нижче, цілуй ручку. Ха -ха. Я Генрі Філд. Мені подобаються твої книги, і я переніс тебе сюди. Підійди, но. І старий потяг вулфа до широченного дзеркального вікна. «Бачиш у небі вогні, Томе?» «Так, сер. Бачиш фейерверк?» «Бачу. Це зовсім не те, що ти думаєш, синку. Сьогодні не четверте липня. Не так, як за твоїх часів. Нині у нас кожен день день незалежності». Людина оголосила, що вона незалежна від землі Владу земного тяжіння давним-давно повалено Людство перемогло Ген та зелена римська свічка Вона летить до Марса А той червоний вогник – ракета з Венери І ще, бачиш скільки їх Жовті, блакитні Це міжзоряні кораблі Томас Вулф Пильно дивився. Пильно і захоплено. Наче велетенське дитя, зачароване різнобарвними вогненими дивами, котрі блискотять і кружляють у липневому пресмерку, а далі спалахують і вибухають з оглушливим тріскотом. Який? Зараз рік. Рік ракети. Дивись. Старий торкнувся до якихось рослин, і вони раптом розквітли в нього під рукою. Квіти нагадували біло-блакитне полум'я. Вони пломеніли і скрилися прохолодними видовженими пелюстками. Чашечки були два фути завширшки і холодно голубіли, наче осінній місяць. «Це місячні квіти», – мовив Філд, – «зі зворотнього боку місяця». Він легенько торкнувся до квітів, і вони обсипалися срібним дощем та розтанули в повітрі. «Рік ракети!» – це найвлучніша назва, Томе. «Ось чому ми перенесли тебе сюди. Ти нам потрібен. Ти єдина людина, здатна впоратися з сонцем, не перетворившись на жалюгідну пригорщу попелу. Ми хочемо!» аби ти грався з сонцем, як м'ячем, сонцем і зорями, і всім, що ти побачиш, дорогою до Марса. До Марса? Томас Вулф озирнувся, схопив старого за плече, нахилився, недовірливо вдивляючись йому в обличчя. Так, ти летиш сьогодні о шостій. Старий підніс рожевий квиток, котрий тріпотів у повітрі, і чекав, доки Том здогадається взяти його Була п'ята година «А вже ж! А вже ж! Я... Я дуже ціную все, що ви зробили!» Вигукнув Томас «Сядь, Томе! Перестань бігати з кутка в куток!» «Дозвольте! Дозвольте договорити, пане Філд! Дозвольте мені закінчити! Я... Я мушу висловитися до кінця!» «Ми вже стільки годин сперечалися», – заблагав його знеможений Філд. Вони пробалакали з раннього світанку до полуденка. з полуденка до вечірнього чаю вони переходили з кімнати до кімнати, а їх було з десяток. Вони переходили від доказу до доказу, а їх було десять десятків. Обох кидало то в жар, то в холод і знову в жар. «Розумієте, справа ось в чому», – мовив нарешті Томас Волф. «Я... я не можу тут залишитися, пане Філд. Я мушу повернутися. Це не мій час. Ви не мали права втручатися. Але моя робота... Моя робота в самому розпалі. А найкращу свою книгу я ще й не починав. І тут ви хапаєте мене, і переносите на 300 років вперед Покличте професора Болтона, пане Філд Хай він посадить мене в свою машину І яка вона там є І відправляє назад Там, де мій час і моє місце Більше я від вас нічого не хочу Невже ти не хочеш побачити Марс? Ха, ще як Але, але я знаю, це не для мене Вся моя робота піде на нівець. На мене ляже ціла купа відчуттів, які я не зможу вмістити в свої книги, коли повернуся додому. Ти не розумієш, Томе. Ти просто не розумієш. Розумію. Чудово розумію. Ви – егоїст. Егоїст? Перепитав старий. Ха! ж, Ще й який? Заради себе і заради інших. Я хочу повернутися додому. Послухай, Том, покличте професора Болтона. Томе, мені дуже не хотілося тобі казати. Я сподівався, що не доведеться, що не буде такої потреби, але ти ти позбавляєш мене вибору. Старий простяг руку до завишеної стіни, відсунув завіску і з'явився великий білий екран. Він почав крутити диск. Набирав якісь цифри. Екран замиготів, ожив. Вогні в кімнаті повільно згасли, і перед очима виник цвинтар. «Що ви робите?» – різко запитав Вулф, ступнувши вперед, і вп'явшись очима в екран Я Зовсім цього Не хотів Промовив старий Дивись Цвинтар лежав перед ними Освітлений літнім Полуднем З екрану війнуло Жарким запахом літньої землі Теплого граніту Свіжістю струмка Що жебонів поруч У кроні дерева Цвірінькала якась пташина. Серед надгробків хиталися червоні й жовті квіти. Екран рухався. Небо оберталося. Старий крутив диск, збільшуючи зображення, і раптом. У самісінькій середині екрана виникла похмура гранітна брила. Вона збільшувалась, наближалася, наповнювала все. Вони вже більше нічого не бачать і не відчувають. І в напівтемній кімнаті Томас Вольф, підвівши очі, читає карбовані на граніті слова. Читає один раз. І ще... І ще, і задихаючись, перечитує знову, бо це його ім'я. І дата його народження, і дата смерті. І в холодній кімнаті пахне духмяною зеленою папороттю. Вимкніть це! Промовив він нарешті. Пробач, Томе. Та вимкніть же! Я цьому не вірю! Це правда. Екран почорнів. На кімнату спустився нічний небозвіт. Вона стала ніби склепом. Ледь відчувався останній подих квітів. Отже... «Я вже не прокинувся», – промовив Томас Волф. «Так, ти умер тоді, у вересні 1938 року. І я не дописав книги? Її видали інші, поставилися до неї надзвичайно дбайливо, зробили за тебе все, що треба». «Я не дописав своєї книги! Не дописав!» «Та не побивайся ти так! Вам легко казати!» Старий не вмикав світла. Він не хотів бачити Тома таким. «Сядь, синку. Мовчанка. «Томе!» Ані слова у відповідь. «Слухай, синку, може вип'єш чогось?» Почулося зітхання. Тоді придушене гарчання, ніби застогнав поранений звір. «Це несправедливо! Нечесно! І я мав ще стільки зробити!» Він глухо заридав. «Оближ!» Сказав старий Слухай Слухай, що я скажу Хіба ти не живий? От тут зараз Ти живий Ти дихаєш і відчуваєш, чи не так? Том відповів не зразу Так Отже Філд у темряві нахилився вперед Я переніс тебе сюди, Томе Я надаю тебе Тобі ще одну можливість – місяць чи приблизно стільки. Думаєш, я тебе не оплакував? Я прочитав твої книги, а тоді побачив надгробок, що його 300 років точили вітри й дощі, і подумав – не стало такого таланту. Ця думка мене просто вбила, повір. Просто вбила. Я не шкодував грошей, аби якось дістатися тебе. Ти маєш відстрочку. Правда, коротку. Навіть дуже коротку. Професор Болтон каже, якщо дуже пощастить, ми зможемо тримати канали часу вільними два місяці. Він триматиме їх для тебе два місяці, але не більше. Протягом цього відтинку часу, ти мусиш написати книгу, Томе. Ту книгу, яку ти мріяв написати. Ні-ні, синку. Не ту, котру ти писав для своїх сучасників. Вони всі померли. Вони перетворилися на порох. І того вже не змінити. Ні. Тепер ти створиш книгу для нас. Живих. Вона нам надзвичайно потрібна. Ти залишиш її нам... Заради самого себе І вона Вона буде незрівнянно краща За всі твої попередні твори Адже ти Ти напишеш її, Томе Чи можеш ти На якихось два місяці Забути той надгробок Лікарню І писати для нас Ти ж напишеш, Томе Напишеш Кімната Поступово освітилася. Том Вулф стояв, дивлячись у вікно. Великий, масивний, а обличчя бліде та стомлене. Він споглядав ракети, що шугали у тьмяному передвечірньому небі. Я спершу не зрозумів, що ви для мене зробили», – мовив він. «Ви даєте мені ще трохи часу, а час – це те, що мені найдорожче і найпотрібніше. Це мій друг і ворог. Я завжди з ним змагався, і, певне, віддячити вам зможу лише так. Хай буде, як ви хочете». Він затнувся «А коли я закінчу роботу, що тоді?» «Ти повернешся до лікарні, Томе, в 1938 рік» «Інакше не можна?» «Ні, ми не можемо змінити час» Ми взяли тебе тільки на п'ять хвилин І повернемо в лікарняне ліжко Через п'ять хвилин після того, як ти його залишив Таким чином, ми нічого не порушимо Це вже історія Те, що ти живеш зараз з нами у майбутньому Це нам не зашкодить Але, якщо ти відмовишся повернутись Ти зашкодиш... Минулому, а отже і майбутньому Там багато чого піде, Шкереберч Настане велика плутанина Два місяці Промовив задумливо Томас Волф. Два місяці А ракета на Марс вирушає за годину? Так Мені потрібні... Олівці і папір. Ось, маєш. Треба збиратися. До побачення, пане Філд. Хай щастить, Томе. Шоста година. Сонце сідає. Небо червоніє, мов жар. У просторому домі тиша. Жарко. Проте старого лихоманить. Нарешті повертається професор Болтон. Ну що, Болтона? Як він почувався? Як поводився на космодромі? Так кажіть же. Професор посміхається. Він просто якесь диво. Такий велетень, жоден скафандр йому не підійшов. Довелося негайно робити новий. Шкода, що ви не бачили, як воно було. Все-все він обійшов, все обмацав. Принюхувався, наче собака Балакав вгаваючи, Очі круглі, жадібні І від усього в захваті Ну чисто тобі, хлопчисько Добре, добре, Болтоне А ви і справді протримаєте його тут два місяці? Болтон насупився Пане Філд, адже ви знаєте Він належить не нашому часові Якщо потужність Хоч на мить зменшиться, минуле притягне Філда, наче гума паперову кульку Повірте, ми будемо намагатися його втримати, що сили Збагніть, це конче потрібно Не можна, щоб він повернувся, не докінчивши книги Ви повинні Дивіться! Перебив його болтом У небо злетіла срібна ракета це він? запитав старий. Так, відповів професор. Вулф летить на Марс. Молодець, Томе! заволав старий, стрясаючи кулаками над головою. Дай їм там чосу, хлопче! Ракета потонула у вишині. Вони провели її очима. Десь о півночі до них дійшли перші сторінки. Генрі Вільям Філд сидів у своїй бібліотеці. На столі перед ним дзищав апарат, який повторював слова, написані далеко по той бік Місяця. Апарат писав їх чорним олівцем, точно відтворюючи карлючки Тома Вулфа, які він надряпав за мільйон миль звідси Ледь дочекавшись, доки на стіл ляже стосик аркушів Старий схопив їх і взявся читати А Болтон і прислуга стоять